السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد upanji wa tukufu wa Islam baada ya kumshukuru Allah Tabaraka wa taala na vile vile kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tunamuomba Allah Tabaraka wa taala atukubalie ibada zetu ambazo tunazozifanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadha tukiendelea na darasa zetu katika hii majlis ya sita kuelezea vigawanyo vya watu katika ibada hii ya funga vigawanyo vya watu katika ibada hii ya funga jana tulielezea watu sampuli nne watu sampuli nne mtu wa kwanza tulisema ni yule muislam ambaye yeye ni balege tumzima yani na ni mwenye akili tena ni mkazi wa mji sio msafiri yani na ana uwezo wa kutekeleza ibada hii yani hana shida yoyote pia vile vile ni kwamba yeye amesalimika na vile vizuizi vya kumzuia yeye kufunga mtu kama huyu ambaye amesifika na sifa hizi tulizozitaja hapa ni Muislamu balighe mwenye akili kazi wa mji sio msafiri ana uwezo wa kufanya ibada ameshalimika na vile vizuizi vya kumzuia yeye kufanya ibada huyu kwake itakuwa ibada ya kufunga ni lazima afunge na ikiwa hatofunga basi atapata madhambi na anatakikana kuitekeleza ibada hii ya funga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu hana udhuru yoyote ya kumfanya yeye asifunge amekamilika katika sifa zote ambazo zinamruhusu yeye kufanya ibada hii ya kufunga Huyu ni mtu wa kwanza mtu wa pili tukasema ni mtoto mdogo mtoto mdogo mtoto mdogo tukaelezea kuwa Leisa biwajib bin alayhi an yaquma bihadhihi alibada si lazima kwake yeye kuifanya ibada hii ya, ya kufunga kwa sababu yeye haandikiwi madhhab na pindi atakapoacha basi hakuna dhambi ambalo atakaloandikiwa kwa kuwa kwake kufunga na tukasema upande wa mtoto mdogo ni kuwa atazoeishwa kuifanya hii ibada kumpatia mazoezi ya kufunga waweza kumshindisha na njaa kuanzia asubuhi mpaka saa kumi eh, au kama anaweza mpaka wakati wa kufuto kama vile ambavyo walivyokuwa wakifanya wema waliopita walikuwa wakiwafungisha watoto wao na wakiwazubaisha kwa kuwapatia michezo vitu vya kuchezea ili wasikumbuke mambo ya njaa Wakawa wakishinda hivyo mpaka wakati wa jioni Sheikh yatakasema kuna baadhi ya wazazi ambao wanazuia wa watoto wao kuifanya hii ibada Eti ni kwamba wao wanawaonea watoto wao huruma na ilhali labda watoto wanafanya nini wanaweza kuifanya ibada hii ya kufunga shekha anasema huko si kuwaonea huruma bali ni kuwateketeza watoto na kutokuwapatia mafunzo mazuri ya nini ya Uislamu ni baba kama mlezi wa watoto wake au mama Afanya jukumu hili la kuwazoesha watoto eh, kufanya ibada na kumtii Allah tbaraka wa taala ilhali wao wako katika marhala ya utoto ili wakifikia ukubwani wawe wamezoea kuifanya ibada hii ya ya kufunga kama itakuwa kufunga kwa ule mtoto kutamletea madhara basi hapana neno mtu kumruhusu ule mtoto ale chakula lakini ikiwa hakuna madhara yoyote aweza kushinda njaa eh, basi ni vizuri ukamzoesha ibada hii ya kufunga lakini kwake yeye sio wajibu na vile vile shekha kaelezea namna za mtoto kuanza kubaleze na alama za kuwa mtoto huyu amefikia marhala ya kuwa ni mtu mzima kama vile kutokwa na manii au kuota nywele katika sehemu zake za siri au kufikia miaka kumi na tano. Hii ni kwa upande wa mtoto wa kiume, vile vile mtoto wa kike alama hizi zaweza ku, kuwa zitamtokea. Sipokuwa kumezidi kitu kingine ambacho ni na nini na na hedhi. Na pia kwa mtoto wa kike haiangaliwi umri wake. Pale atakapoanza kutokwa hedhi akiwa na miaka tisa, miaka kumi, basi hapo tayari atakuwa yeye amefikia katika umri wa utu uzima na yampasa ye kufanya ibada hii ya ya kufunga vile vile mtu wa tatu tulomzungumzia ni huyu majununu mwenda wazidi ambaye amekosa akili kabisa hajui anafanya nini huyu pia vile vile sio wajibu kwake yeye kufanya ibada ya nini ya somo sio wajibu kwake yeye kufanya ibada ya ya somo kwa sababu haandikiwi madhambi kwa ule uwenda wazimu wake na kukosa akili kwake na shekhe hapa akasema ikiwa wazimu huyu kuna baadhi ya wakati anakuwa akili zake zapotea, na wakati mwingine akili zake zinarudi wakati ule akili zake zimerudi atalazimika kuifanya ibada hii ya kufunga lakini ikiwa akili zake hazipo hajui anafanya nini hapo itakuwa sio wajibu kwake kufanya ibada hii ya, ya kufunga mtu nne tuliyomuelezea jana ni yule mzee ambaye akili zake pia naye imekuwa hazitambui chochote watu wengine wazima ambao wa wanakuwa wamepiswa akili zao na ikawa hawatambui La, laisa lahum tamizi, hawana tamizi ya kujua hiki Wala, wala hiki pia huyu si lazima kwake yeye kuifanya ibada hii ya funga kwa sababu amerudi katika manzila ya kuwa yeye ni mtoto hatambui lile analo analo lifani. lakini shekhi akasema kwamba mtu mzima huyu ikiwa kuna baadhi ya wakati anakuwa yeye katika akili zake eh, yuko sawa yaani akili zake ziko sawa. Pale ambapo akili zake zitakuwa sawa atalazimika kufanya ibada hii ya kufunga. Mm? wakati akili zake zitakuwa sawa atalazimika kuifanya ibada hii ya kufunga. Lakini pale ambapo akili zake zitatoweka itakuwa sio lazima kwake yeye kufunga. Mtu watano katika hawa watu wa kuifanya ibada hii ya funga au katika vigawanyo hivi vya watu katika hii ibada ya kufunga ni alajizu ani 'anis-siyami ajzan mustamirran la yurja zawaluhu ni yule mtu ambaye ameshindwa kufunga tena kushindwa kwa kuendelea na wala hatarajiwi ya kwamba kushindwa kwake huku kutaondoka ni kwamba yeye atakuwa ivo hivyo kwamba ameshindwa kufunga hawezi kana njaa kabisa kalkabiri kama mtu mzima ni mkongwe walmaridhi na vile vile kama mgonjwa maradhan maradhi ambayo la yurjaburuu hayatarajiwi kupona Hmm? Mtu mzima yule kikongwe hawezi shinda na njaa au mgonjwa ambaye ana maradhi yasiyotarajiwa kupona maradhi ya kuendelea kaswahibi sartani wanahwihi kama vile mtu ambaye ana ugonjwa wa sar saratani au kansa Tumunya mwenye ugonjwa wa kansa, au saratani kwa Kiswahili ambayo maradhi yake haya hatarajiwi kupona ni kwamba ni mustamiran. kwa hiyo akishinda njaa kwa ile eh, habari ya twabibu au daktari amemwambia kwamba asishinde na njaa akishinda na njaa itamletea nini madhara kwa hiyo mtu kama huyu fala yajibu alayhi siyam sheikh anasema hato lazimika kufunga Li anahu la kwa sababu yeye hawezi kufunga tukikongwe tumzima vilevile mtu ambaye ana maradhi kama hivi ya saratani au na maradhi mengine ambayo haiwezi mtu akashinda nayo akashinda njaa unaona kuna maradhi ambayo mtu ameambiwa we ukishinda na njaa utadhurika hasa maradhi kama hayo ikiwa mtu anayo basi fala yajibu alayhi siyamu haimpasi yeye kufunga kwa sababu la yastati'u hawezi kufunga waqad qala allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika allah tabaraka wa ta'ala amesema fattaqullaha mastata'tum mcheni allah tabaraka wa ta'ala pale ambapo eh mna mnaweza kiasi cha cha uwezo wao wa kala na akasema Allah tbaraka wa taala la yukallifu Allah nafsan illa usaha Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kwa ikiwa watu hawa ambao au mtu huyu ambaye tumemtaja hapa hawezi kufunga kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya uzee anasema lakini lakini yajibu alayhi anut'ima badala asiyami an kulli yawmin miskiinan li anna allaha subhanahu ja'ala حين كان التخيير بينهما awwal ما فرض الصيام فتعين أن يكون badalan عن الصيام عند العجز عنه لأنه معادله hasema lakini ikiwa huyu sio wajibu wake kufunga lakini yajibu alai inampasa yeye ayutima alishe badala siyam badili ya siyam badala ya kufunga atalisha an ya yawmin miskina kumlisha kutokamana na kila siku amlishe maskini yani amepatiwa badili ya yeye kufunga awe ni mwenye kufanya nini mwenye kulisha maskini kila siku kuanzia ile siku ya kwanza ya ramadhani mpaka siku ya Thalathini au ya 29 awe kila siku atamlisha maskini. Sheikh anasema li anna Allah Subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala al-it'ama ta muadilan kulisha ni badili ya kufunga. hina kana takhir Wakati pale ambapo ilipokuwa mtu kuchagua baina huma baina al wasia tulisema huko nyuma mwanzo wa kufarahishwa saumu ilikuwa mtu amepewa hiari baina ya kulisha au kufunga kwa hiyo kulisha imesimama badili ya nini ya kufunga kwa mtu kama huyu ambaye ni ajiz hawezi kushinda na njaa kwa sababu ya utuuzima au kwa sababu ya ya maradhi kwa hiyo anasema kulisha chakula kumekuwa ni badili ya kufunga wakati pale ambapo ilipokuwa kuna khiyari baina ya kufunga au ku, kukulisha chakula awala mafardhi siyam mwanzo ilipofaradhisha siya Fataayana. na ikakuwa sasa anyakuna badala na an iwe kulisha ni badili ya nini ya, ya kufunga inda ajizi wakati kuna kutokuweza anhu kufunga kkiwa mtu ana Hawezi kufunga badili yake atafanya nini atalisha chakula. Kwa hiyo kulisha chakula ni badala ya, ya kufunga li'annahu muadiluhu. Kwa sababu hiyo ni, ni, ni, ni badili yake. Kwa hiyo hukumu ya watu kama hawa ambao hawawezi kushinda na njaa kwa sababu ya utuziima, kwa sababu ya maradhi, imani ya saratani au na mengineyo hatolazimika kufunga mtu kama huyu lakini atalisha chakula kwa kila siku amlishe maskini mmoja Sheikh anasema wayukhayyaru fil it'aami bayna an yufarriqahu habban 'ala al masakin likulli wahidin mudd min al birr aw min al burr rub' al sa'i nabawi na zile achapewa khiyari mtu kama huyu kati ya kuchukua chakula na kuwapatia masikini katika kila mmoja ampatie kibaba kutokamana na nangano. Eh? kibaba ambao ni robo asai nabawi ni robo au kota hile ya ile saa ya ya ya nabawiya ya, nabawi ya, ya mtume sallallahu alaihi wasalla hivi ni katika vipimo ambavyo wa arabu walikuwa wakipimia navyo e, kama ngano au nitende au ni mchele kwa hiyo swaa moja ni vibaba au ni mudhi nne uchukue mikono yako miwili hii ukachota nayo kama ni mchele yote kwa pamoja ikawa hiyo ndo mudi moja Mudi moja kisha zikiwa nne inakuwa ni saa sasa itawajibika utoe robo ya saa robo ya saa ni hii mikono yako miwili yote kwa pamoja ukusanye kisha ndo upime kama ni ule mchele shekhe hapa anasema itakuwa ni kilo ni nusu kilo na gramu kama kumi hivi nusu kilo na gramu 10 wa uzinu ai almud shekhe anasema nisfu kilo asharatu tu eh, gharamat Bilburri burr ar, ar, ar ile ngano ambayo ni nzuri si utoe ile ambayo ni mbaya mm? kwa hiyo e, mud au hichi ambacho atakachotoa huyo ambaye hawezi kufunga kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya utuuzima anatakiwa alishe kila siku maskini ampatie nuskilo imani ya mchele au niangano au niatende na gramu kumi nuskilo na gramu kumi sasa mtu aweza akalisha hao maskini kwa kuwapatia hicho chakula wenyewe akajipikie nyumbani pia vile vile umepewa khiari baina an yusliha taama utengeneze chakula katika nyumba yako fa yad'u ilayhi masakin kisha ukawaita wale maskini wakaja katika nyumba yako eh biqadri al allati alay. kwa kiwango cha zile siku ambazo wewe hutofunga au huwezi kufunga hmm? unawaita wale maskini unawapikia chakula nyumbani kwako unawalisha wakiwa hapo kwako au uwapatie wenyewe wa, wa wakapike katika majumba yao hii unapewa una hiari ewe mwenye kuwa na hukumu yao mwenye kufanya jambo hili ni kwamba imauite au uwapatie chakula wakapike kwao au uwapikie chakula nyumbani kwako kisha uwaite waje wale hapo nyumbani kwako kala al-bukhari rahimahullah ta'ala amesema al-imam al-bukhari wa ama ash yule mtu mzima idha lam yutik asiyama ikiwa hawezi kufunga fakad at'ama anasun, baada ma kabura kwa hakika yule sahaba ambaye anaitwa Anas alilisha chakula baada amekuwa mtu mzima aman kwa mwaka mmoja au amaini au miaka miwili alikuwa akilisha chakula kwa sababu hawezi kufunga Kula yaumin miskinan, khubzan wa lahman kila siku alikuwa akimuita maskini akimpatia ni mkate na nini na, na nyama wa afta vile vile alifuturisha watu kama mtu ana kipato kikubwa ana uwezo eh, wa kuweza kufanya hivi itakuwa ni bora zaidi mm, kwamba utakuwa kila siku unawaita watu kama ni watano sita waje wanafuturu nyumbani kwako kwa mm, kuwa wewe huwezi kufunga ukawa unafidia funga yako kwa kulisha chakula. Kwa hiyo Anas eh, ni kwamba al imamu al anatueleza kwamba Anas ilikuwa yeye hawezi kufunga wakati alipofika umri wa utu uzima, akawa akilisha chakula kwa mwaka mmoja au miaka miwili eh, akiwalisha um, maskini eh, mkate na, na nyama. Na vilevile vile alikuwa akifuturisha watu kwa nyumbani kwake. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نvile vile ibn Abbas radi za Allah zimwendey na baba yake eh alisema fi shaykhil kabir kwa huyo mtu mzima wal mar'atil kabira na yule mwanamke ambaye ni kikongwe eh hawezi kuvumilia njaa la yastatiyani ay yasuma kuvumilia njaa wanalisha chakula Makana na kulli yaumi ni miskina katika kila siku alishe maskini mmoja rawahul bukhari hadithi hii imepokewa na alimamu al-bukhari vile vile ibn abbas anatueleza kwamba hukumu hii ina, ina, in, ipo na ni kwamba yule mtu mzima mwanamke au mwanaume ikiwa hawawezi kufunga watalisha chakula kwa kila siku wapatiane chakula kwa kwa masikini Huyu ni mtu wa tano ambao leo na vile vile tukienda kwa mtu wa sita. Mtu wa sita ni yule ambaye almusafiri. Mtu ambaye ni msafiri. Idha lam yaqtud bi safarihi tahayula ala alfitri ikiwa hakusudi katika ile safari yake hila ya ya kufungua au ya kula mchana wa ramadhani yani amesafiri katika safari ambayo ni dharura yeye kusafiri si kwamba amesafiri ya kwamba ili apate kula kuna watu wengine watumia hila anajua kwamba sheria imemruhusu msafiri kula basi acha yeye asafiri atoke hapa aende kule akitoka kule aende kule akitoka kule aende kule ili mradi tu zile siku zipite ramadhani ishe na ye hatofanya ibada hii ya kufunga ikiwa mtu atafanya hivyo kwa hila eh, itakuwa yeye haruhusiwi kula kabisa itampasa yeye kufunga kwa sababu safari yake si safari ile ambayo imekusudiwa eh, ni safari ya kisheria ni safari ya dharura misafari labda ya kikazi kazi eh? fa in qasada dhalika shekane sema ikiwa mtu atakusudia katika safari yake hila ya kula ya kupata kula mchana wa ramadhani fal fitru alayhi haramun kula kwake itakuwa ni haramu wasiyamu wajibu alayhi ina idhin na saumu itakuwa ni wajibu kwake yeye wakati huo fa iza lam yaqsudu atahayyula shekane sema ikiwa mtu hakukusudia hila katika safari yake eh? amesafiri safari ya kisheria safari ya kidharura fa huwa baina as-siyam mtu kama huyu hukumu yake itakuwa amepewa khiyari. kati ya kufunga au kati ya kufanya nini ya kula anaweza kufunga ikiwa safarini au anaweza kula amepewa khiyari baina ya mambo mawili sawa'un talat muddatu safarihi am kasurat. Ni sawa ule muda wa safari yake uwe ni mrefu au uwe ni ni mfupi amepewa hiari yeye msafiri safari ile ambayo ni ya kiuhakika huyu ana hiari ya mambo mawili waweza ukafunga ukiwa safarini pia umeruhusiwa kufanya nini kula Wasawaun kana safaruhu tari'an li am mustamirra ni sawa safari yake iwendefu au iwe fupi au iwe safari yake imetokea tu kwa lengo fulani au kwa dharura amempigiwa simu labda na Mombasa kule kuna jambo limetokea asafiri aenda kule Mombasa hiyo ni ya kadharura au mustamirran au safari ya kuendelea hmm? au safari ya kufanya nini ya kuendelea kuna watu e, miaka yote huwa katika nini katika safari na kuna wengine safari zao ni za dharura tu kamba amepata dharura fulani ya kwenda Mombasa au kwenda au kwenda Garissa au kwenda anaenda lakini si kwa aidage kusafiri na kuna wale wengine ambao safari zao ni za kuendelea shekha anapiga mfano hapo asema ka kama wale mapilot wanaoendesha ndege wasaiyarati sayyaratil ujra na wana wale wanaendesha gari za za za, za, za, za abiria hizi siarati alujra liumumi kaulihi taala kwa wingi wa kauli yake Allah tabaraka wa taala wa man kana maridhan yule ambaye atakayekuwa mgonjwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani au ala safarin au akawa safarin safari ya kisheria hila eh? si ile safari ya kijanja ujanja, ujanja tu kula mchana wa Ramadhani basi wazafira safari ile ya kisheria faiddatun min ayamin ukhra huyu atahesabu zile siku alizozafiri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha atakuja kuzilipa katika miezi mingine ijayo mwezi wa Ramadhani ukiondoka basi hea, atazilipa zile siku ni siku 10 ni siku 20 ni siku atakuja kuzilipa Anayuridi Allahu bikumul yusra. Allah awatakieni wepesi katika mambo haya ya kidini, dini, dini si ngumu. Mkiwa mm? uwezi jambo, basi umepewa njia nyingine ya kulifanya ile jambo. Kwa Allah tabaraka wa Taala anawatakieni wepesi wala yurid bikumul usra wala hawatakii Allah tabaraka wa Taala ugumu katika, katika mambo. Anawatakieni mambo kuwa ni mepesi naweza kuyafanya Kwa hiyo huyu msafiri safari ya kisheria tumesema kwamba amepewa hiari imma afunge au imma ale chakula cha na wa ramadhan. ana ruksa zote mbili Wafi fi katika sahihi mbili bin malik, Anas bin Malik kutoka kwa Anas bin Malik Allahu anhu qala Radiza Allah zilazimwendia amesema kunna nusafiru ma'an nabii sallallahu alayhi wasallam. Asema Anas ya kwamba tulikuwa tukisafiri pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Falam ya'ib as-sa'imu 'ala al Yule ambaye amefunga ha, ha, hamdara wala kumtia aibu yule ambaye ambaye hajafunga yaani fam yaaib walhamtiaibu yule alefunga kumtiaibu yule ambaye a, anakula yani kama mtu amefunga wa anasema wakati walipokuwa katika safari pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam kuna wengine walikuwa wamefunga na wengine walikuwa hawajafunga sasa hao waliofunga hawa, funga, hawa wala umu, wale ambao wa hawajafunga wala muftiru, wala yuli ambaye hajafunga ala saim hamtiaibu yule ambaye amefunga kwamba kila mmoja alikuwa anaona mwenzake yuko katika hali ya, ya usawa huyu ni Anas anatuelezea kwamba walikuwa wakisafiri pamoja na mtume sasa kuna wengine walikuwa wamefunga na kuna wengine ambao walikuwa hawaja, hawajafunga na hakuna mmoja katika hao anayemlaumu mwenzake yule ambaye amefunga hamlaumu yule ambaye hajafunga yule ambaye hajafunga hamlaumu yule ambaye amefunga wa fi sahihi muslim na katika sahihi muslim an abi saidi alkhuduri kutoka kwa abi saidi alkhuduri radhiyallahu ta'ala anhu qala amesema yaruna anna man wajada quwwata fa sama fa inna dhalika hasanun anasema walikuwa wakiona ya kwamba yule fa inna dhalika hasanun basi kufunga kwake ni vizuri ikiwa mtu anasafiri safari zingine si za kuchosha kama vile zilivyokuwa safari za, za watu wa zamani kule wasafiri na mapunda au ngamia au farasi kutoka hapa mpaka Mombasa na farasi kwa hakika utakuwa umechoka lakini pia hivyo hivyo tunasema ni kwamba safari ukiwa we unaona kwamba hakuna uzito wote una ذلك wa kufunga basi fa inna dhalika hasan ivo takuwa umefanya jambo zuri huyu ni abu sa'id al-khudri radhiyallahu ta'ala anhu asima basi hivyo pia ni, ni bora. Kwa hiyo katika wasafiri unaweza ukagawanya mara mbili. Kuna wasafiri wengine wana nguvu za kufanya ibada ya kufunga na kuna wengine wakawa ni ni hawawezi kutekeleza ibada hii ya kufunga. Kwa hiyo yule ambaye ana nguvu atafunga kiwasafarini. Na yule ambaye anajiona kama yeye ni dhaifu hawezi kufunga, basi ni uzuri akafanya nini? Akala. Wafisuna ni Abi na katika katikas sunan nabi daud an hamzah bin amri al-aslami kutoka kwa huyu sahaba hamza bin amri al-aslami anao ya kwamba yeye amesema ya rasulallah inni sahibu dhuhrin ualijuhu usafir عليه. ya yakamba alikuwa ni mtu ananitabibu ana anatibu ana, ana, ana, ana watu sasa anasema yeye alikuwa anasafiri kwenda kutibu mtu wa ukuriihi wa ukuriihi wa innahu rubbama hadha shahr wakati anapokwenda huko huenda ikawa amekwenda ndani ya mwezi mtukufu wa, wa ramadhan yani Ramadhan. sasa anasema wakati mimi naenda katika hizo safari zangu za kufanya ilaji e, basi waana ana ajidul quwwata na mimi napata nguvu wa anashabu na mimi ni kijana fa ajidu bi anna as-sawmu ya rasulullah ahwanun alayya napata kwamba s kwangu mimi ni nyepesi kufunga na ni kwa safarini lakini napata nguvu mimi ni kijana na naweza kufunga anasema kufunga kwangu ni bora zaidi min an fayakunu deina alayya kuliko nicheleweshe iwe ni deni kwangu mimi baada ya ramadhani tena nianze kulipa madeni kwa hiyo mimi naona saumu kwangu mimi ni nyepesi wakati niko niko katika safari yangu hii ya kwenda kufanya ilaji akamuuliza mtume afa asumu ya rasulallah je nifunge katika hiyo safari yangu na ninajiona nina nguvu am uftiru au ni nile kala ayi dalika shiita ya hamza tu mekamwambia vile unavoona ya hamza ewe hamza ikiwa unaona kula ni bora kwako kula ikiwa unaona kufunga ni bora kwako funga kwa hiyo msafiri amepewa khiyari eh, ya kula au kufunga kutokamana na hizi dalili ambazo tumezitaja dalili nyingine fa kana sahibi sayyarati alujra ikiwa yule mtu ambaye anaendesha hizi magari za Abiria kutoka hapa kwenda Bungoma kutoka hapa kwenda Malaba wapi Yashuku alayhi sallam kwake yeyo humu inakuwa ni nzito fi Ramadhani katika mwezi wa Ramadhani fi safar hali ya kuwa safarini min ajlil harri kutokana na lile joto mathalan mfano mtu anasafiri na anaona uzito joto limekuwa kali jua limekuwa kali siada nasema fa innahu yuakhiruhu ila waktin yabrudu fihi aljawf atakhirisha ile safariat au ile ile, ile yake mpaka wakati ambapo atakapoona e, jau imekuwa ni ya baridi si ya joto wayataesaru fihi suyama Na alainasiyam wakati huo itakuwa kie iko ni nyepeshi na anaweza kufunga wakati mwingine mtu anaweza kusafiri kama hawa madereva ikawa Sheikh anazungumzia madereva wale wanaendesha gari za abiria. Kuna wakati mwingine ni wa joto na kuna wakati mwingine ni wabaridi baridi. Sasa wakati wa joto ambao saumu wake yetakuwa ni nzito atakula bali. Vale. Atakula ndio idadi ya siku kisha atakuja kuzifidia baada ya Ramadhani. Lakini ikiwa ni wakati ule wa kwamba hali iko nzuri ya baridi hakuna eh, joto na inakuwa saumu yake ni nyepesi basi pale anaweza akafanya nini akafunga lakini pia hivyo hivyo ni kwamba sio lazima kwake kufanya ibada ya kufunga kwa sababu ameruhusiwa kula lil wal afdal lilmusafir fi'lu al alayhi min asiyam wal fitr sheikh anasema na ubora kwa yule msafiri ni kufanya jambo jepesi kwake ema kufunga au kula vile anavuona akiona kufunga kwa kee, ndiyo jambo jepesi basi naafunge akiona kula kwa kile jambo jepesi basi naale amepewa khiari fa ya ikiwa kutalingana kufunga ni kwepesi na kula pia ni kwepesi fa sawmu afdalu basi sawmu kwa kile itakuwa ni bora zaidi li annahu asra'u fi ibra'i dhimmatihi wa anshap lahu idha صام مع kwa sababu itakuwa ni nyepesi ya kuondoa e, ile, ile dhimma dhima yale mashukulia kwamba utakuwa umepukana hauna deni kwa usahumu kwa, kwa kwa itakuwa ni bora ikiwa uh, usahumu haina mashaka kwa kwa, kwa. kwa kufunga itakuwa ni bora zaidi na itakuwa ina nishati zaidi kwa sababu utakuwa unafunga pamoja na, wadu. na iki watu na watu wote katika mwezi wa Ramadhani wamefunga sasa kule kufunga pamoja na watu pia inakuletea ile nishati unakuwa na morali wa kufanya ile ibada. Poshega anasema ni bora ukafunga pamoja na watu ikiwa hali yako ya kufunga ni nzuri wala hauwezi kuwa na uzito wowote. Li'annahu fi'lu Nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu hili ni tendo la Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya haya kama fi sahihi Muslim kama ilivyokuja katika swahili muslim an abi darda radiyallahu anhu kutoka kwa abi darda radiyallahu anhu zimwendee kala nasema karajna ma'a nabi sallallahu alayhi wasallam fi ramadhan fi harr shadid tu abi darda yanasema tulitoka na mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa ramadhani hali ya kuwa kulikuwa kuna joto kali sana wakisafiri na mtume sallallahu alayhi wasallam hata asema innaka inkana in ahaduna layadha yadahu ala ra'sihi min shiddati mpaka ikawa mmoja wetu anaweka mkono wake juu ya kicha, kichwa chake kutokamana na lile joto kali joto lilikuwa kali sana Abu uh, Abu, abu, abu, abu, abu katika katika hadithi hii Asema wa mafina sawimun na katika sisi si hakuna aliyefunga illa rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa abdullahi bin rawaha isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam na huyu abdullah bin rawaha asema katika wote walokuwa wamesafiri na mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari hakuna aliyekuwa amefunga isipokuwa ni mtume peke yake na huyu abdullahi bin rawaha bas hao watu wa window walikuwa wamefunga katika hii safari wa afsar sallallahu alayhi wasallam kachkele safari mtume sallallahu alayhi wasallam akala eh mchana wa ramadhan muraatan li ashabihi kwa kutunga maswahaba zake hina balagha wakati lipomfikia yeye annahu mshakka alayhi misiyam imekuwa kwa wao ni uzito kufunga mtume katika safari alipata habari ya kwamba masuhaba imekuwa kwa wao ni uzito kwa sababu kulikuwa kuna joto kali kama vile anavyosema Abu Darda kulikuwa kuna joto kali mpaka mtu aweka mkono katika kichwa chake kuzuia nini lile joto sasa mtume alipoona hivyo na masahaba zake wamelemewa yeye mwenyewe akaanza kufungua mchana wa ramadhani kwa sababu ilikuwa tayari maswahaba wamechoka na wamekua na hali ngumu ya kufunga hawawezi kufunga na vile vile joto liko kali kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha mfano pale ya kwamba unaweza ukala ukiwa safarini hakuna shida fa radhi allahu anhu kutoka kujabi za allah zimwende anna nabii sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kharaja ila makkata aam al-fath alitoka kwenda makkah ule mwaka wa ufunguzi fathu makkah fasama hatta balaga qura al-ghamima al mtume akafunga mpaka alipofika katika hili jbali linaitwa qura al-ghamima al fasama an ma'ahu na pia watu walifunga pamoja naye Mtume sallallahu alayhi wasallam jua kwamba hii ni safari Mtume ametoka eh, katika fathu mwaka ule wa fathu makkah akawa yeye amefunga vile vile wakafunga masohaba pamoja naye Mtume sallallahu alayhi wasallam fa Fakila laho Mtume akaambiwa inna an-nasa qad shaqqa alayhi hakika watu mekuwa ni uzito kwa wao kufunga wa innahum fima fa'alta na wao wanakuangalia wewe lile utakalolifanya. watu wamelemewa na saumu wameshindwa na saumu sasa wanakuangalia wewe vile utakavyofanya kwa sababu mtume amefunga na masahaba pia wamefanya nini wamefunga katika hii safari mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari hii kutoka kwa zake fadaa biqadhin min ma'a akaitisha chombo cha maji ba'da al-asr baada salati al asiri baada salati al-asr baad as -al fashariba akanywa mtume sallallahu alayhi wasallam wa an-nasu wa yamdhuruna na wale maswahaba zake wanamuangalia rawahu muslim ko mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya hivi ili kuondoa uzito kwa wale nani maswahaba nikao walikuwa wamefungwa na mtume sallallahu alayhi wasallam lakini wana uzito na ile swa mtume akawaanzia yeye mwenyewe akawaanzia kunywa maji baada ya swala za asri mtume akaitisha chombo cha maji akaletoa maji akanywa na vile vile pia wakamfata mtume sallallahu alaihi wasallama katika hili sheikh anasema wa idha kana al musafiru alaihi sawm ikiwa msafiri inakuwa ni uzito kwa yeye kufunga fa yuftir atakula wala yasumu wala hatofunga ikiwa ni uzito utakula na wala hautofunga fisafari katika nini katika safari na ikiwa unapata mashaka ya kufunga na ukafunga Waweza kupata dhambi kwa sababu tayari ruksa ya kutokufunga ipo kwa yu, ikiwa wewe unaona uzito na unajilazimisha kufunga utapata madhama ni bora ufunge na ule usifunge fa fi hadithi jabir asabir, Katika hadithi ya jabir iliyopita anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam lamma aftara hina shaqqa ṣawmu 'ala an pindi alipofungua katika isi hadithi tumeona mtume alitisha maji na akanyo wakati wa baada ya swalaatil kwa kuonyesha kwamba watu wasiendelee na s au kwa sababu imekuwa ni uzito kwa wao kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasalla wakati alipoona kwamba uzito umekuwa kwa kwa, kwa zake hawawezi tena kufunga Kila lahu akaambiwa wale alipofungua mtume sallallahu alayhi wa sallam pia akaambiwa inna ba'dhan nasi kadi sama Baadhi ya watu wameendelea na saumu zao mtume amefungua wewe unaendelea na saumu ya nini e? Fakala waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume akasema ulaikal usatu ulaikal usatu hao ni wamefanya maasiha hao wamefanya nini maasiha e? rawahu muslim kwa hiyo ikiwa uzito umepatikana ambao huwezi wewe kufanya ile ibada usijikalifishe ni bora ule na kisha utakuja kuilipa hiyo siku wa wakati ramadhani itakapo kuisha. Wa fi sahihain na katika sahihi mbili Bukhari na Muslim an Jabir kutoka kwa Jabir aidan bila vile anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Ya yakwamba mtume sallallahu alayhi wasalla kana fi safari alikuwa katika safari faraa zihaman wa rajulan kad dhullila aliona mkusanyiko wa watu kama sahaba zake na kuna mtu amezingirwa pale mtume iko safarini akaona kikosi cha watu kimekusanyika na kuna mtu katikati yao amezingirwa pale fakala mtume akasema hadha nini hiki au ni nani huyo kalu wakasema saimun amefunga huyo ni mtu aliyefunga Fakala laisa minalbirri siamu fi safar mtu moyakasema sio vizuri kufunga katika nini katika safari sio vizuri kufunga ukiwa safarini huyu mtu alikuwa amelemewa mpaka ikawa wameanguka watu wamemzingira hmm? saumu so kwake ilikuwa ni ngumu hawezi kufunga kwa ilikuwa yeye ni lazima ale mchana wa ramadhani kwa sababu sawumu ilikuwa ye hey, haiwezi Ndio mtume akatumia maneno haya akisema sio wema wala sio vizuri kufunga ukiwa safarini wa idha safara saimu fi athna'il yawm ikiwa mtu ambaye amefunga amepata safari katikati ya siku wa alaihi ikmalu sawmihi na ikawa imekuwa ni ujito kwa yeye kukamilisha ile saumu yake jazalahul fitru itha kharaja min baladi itampasa yeye kula ikiwa ameshatoka katika mji wake masalan umefunga kuanzia asubuhi mpaka saa saba kisha baadaye ukapata safari ya ghafla ukapata safari ya nini ya ghafla ukaamua kusafiri na ikawa umeona uzito kuendelea na ile saumu yako ya ile siku. Ikawa umeona uzito, basi shek anasema inajuzu juzu kwa wewe kwako wewe kula na utakula pindi utakapokuwa umeshatoka katika ule mji wako, yaani uko katika mji wa jirani. Li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallama soma wa sama ma'ahu alifunga na vile vile wakafunga watu pamoja naye hatta balagha kuraa al waka alipofika katika hili jabali qura al-ghamim falamma pindi ilipomfikia habari anna an-nasa qad shaqqa alayhim ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao imekuwa ni uzito kwa wao kufunga kwa sababu walikuwa wamefunga pamoja na mtume lakini mtume alitoa habari kwamba watu wamekuwa wamepata uzito katika hii baada ya kufunga afthara mtume ye mwenyewe akafungua kuonyesha mfano kwa wale wengine kwamba pia nyinyi fungueni wa afthara nasu maahu na vile vile watu wakafungua pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo katika hali ya kusafiri msafiri ikiwa anaona uzito wa kufunga katika ile safari yake asifunge ni bora ali na ikiwa anaona ana nguvu za kufunga basi ni bora afunge na ikiwa hali zimekuwa sambamba zote eh anaweza kufunga anaweza kula ikawa zote ni sawa sawa basi ni bora kwake afunge kama vile alivyosema shekhi hapa kwa sababu ukifunga pamoja na watu pia kuna nishatu unapata na pia vile vile kuna, kuna unaondosha lile deni ambalo ilikuwa we uje ulilipe baada ya Ramadhani kumalizika anasema shekhi wa idha qadima almusafir ambapo huyu msafiri atakapokwenda ila baladihi katika mji wake sasa ametoka safarini amerudi katika mji wake fina hari ramadhana Muftira katika mchana wa ramadhan Ilhali ya kuwa e, amefungua yeye hana saumu mtu anaweza kuwa yeye ametoka safarini e, amerudi kutoka katika safari yake labda muda wa mchana hivi na ilhali alikuwa tayari ameshakula kuanzia asubuhi huko kige ana sema lam yasihha sawmuhu thalikal yawm maanisha kwamba saumu yake katika hii siku itakuwa ha, ha, ha, hakuna kwa tayari tiari alikuwa ameshakula kuanzia e, asubuhi kwa hiyo hana hana saumu katika hii siku li'annahu kana muftiran fi awali nahar kwa sababu yeye alikuwa tiari ameshakula kuanzia mchana Kwanzia mchana kwa kuanzia mwanzo wa nini wa, wa, wa, wa mchana wa lwajibu la yasihi ila min tului alfajr na saumu ile ya wajibu ya kisawasawa haikubaliki ispokuwa inaanza kuanzia kuchomoza kwa alfajir kwa sababu huyu sasa yeye ameshakuja katika mji wake ni msafiri alikuwa lakini amerudi sasa katika mji wake mchana wa mwezi wa ramadhani na sasa si msafiri tena kwa sababu yuko katika mji wake na amekuja il hali ya kuwa hakufunga kwa alikuwa safarini sasa huu wakati ulobaki kuanzia hapo alipokuja labda amekuja saa 7 saa 7 saa mpaka kuzama kwa jua je kipindi hiki ye atakuwa anafunga au atakuwa na anasoma na huko mchana tayari alikuwa ameshakula kuanzia asubuhi kwa anasema soma yake itakuwa haiswihi li annahu kwa sababu tayari alikuwa ameshakula kuanzia asubuhi huko na anasema ya kwamba sowaumu ya wajibu ni ile ambayo inaanzia kuanzia kuchomoza kwa alfajiri alfajiri ya kweli ile adhana ya pili ya sala hapo ndo sowaumu inaanza mpaka kuzama kwa jua lakini shekha anasema lakini Hali yalzamu hul imsaku baqiyati alyaw je ina mlazimika yeye kujizuia siku yake ile iliobakia kwa sababu ametoka safarini amekuja nyumbani kwake wakati wa dhuhuri imebaki wakati kuanzia hapo mpaka kuzama jua huo ni wakati mrefu sana je shekha anauliza swali kwamba atajizuia asile tena mpaka kuzama kwa jua ikhtalafa alulama fi dhalika faqala ba'doh maulama wameختلفiana katika jambo hili wengine wakasimu, baadhi yao wakasim yajibu alayhi an yumsika baqiyata alyawm ihtiraman lizaman inampasa kwake yeye kujizuia wala asile zile masaa au yale masaa yaliyobaki katika ile siku kwa kuheshimu wakati kwa kuheshimu mwezi mtukufu wa, wa ramadhan Wayajibu yajibu alayhi alqada'u aidan na ye baada ya ramadhani kumalizika aje alipe siku hii pamoja na kwamba alijizuia katika hayo masaa. lakini pia itampasa kuja kulipa siku hii li'adami sihatti sawmi dhalika li'aw kwa kutokusihi sawmi ya ya siku hiyo kwa sababu mchana tayari alikuwa anani kuanzia asubuhi mpaka saa tayari alikuwa ameshakula kwa sababu alikuwa ni msafiri lakini pindi aliporudi katika mji wake, amejizuia kuanzia hayo masaa aliorudi mpaka jioni, hiyo haihesabiki kwamba ni saumu. Bali atakuja kuilipa baada ya kuwa Ramadhani imemalizika. Ime Sheikh ana sema wa hadha huwa almashhur min madhhab Ahmad rahimahullah. Na msimamo huu Ndiyo msimamo wa madhehebu ya Imam Ahmad Allah amrehim وقال بعض العلماء بعض هولمائي وamesema لا يجب عليه ان يمسك بقيه ذلك اليوم سي واجب كيك y kujizuia katika hayo masa ambayo yamebagi katika hiyo siku li'annahu la yastafidu min hadha al-imsaki shay'an wa sababu hafaidiki na huko kujizuia chochote li'ujubil qadha'i na heshima ya ule wakati kadizalat bi hii umeondokwa kule kula kwake Almubah mubah ulikuwa ni halali lahu kwake yeye Awala nahari mwanzo wa mchana dhahiran wa batinan dhahiri na kiundani kwa hiyo haya ni madhhabu mengine ya kwamba msafiri ikiwa tayari amesharudi katika safari yake na amerudi wakati wa mchana katika madhehebu haya wanasema kwamba si lazima kujizuia yale masaa yalobaki kwamba asile bali anaweza akala chakula kwa yale ya yalobaki kisha hii siku atakuja kuilipa wakati mwingine kwa sababu tayari alikuwa ameshaanza kula kuanzia asubuhi kala abdullahi bin mas'ud radhiyallahu an amesema abdullahi bin mas'ud radhiyallahu taala an من اكل اول النهار فليأكل آخره ياللي امbae amkula mwanzo wa mchana basi ale hata mwisho wake ay man halala lahu al-aql maana maneno haya ni kwamba yule ambaye imekuwa ni halali yake kula au halali kwa udhuru halala lahu al-aql akhirahu vile vile itakuwa ni halali yake au halali kwake kee kula mwisho pia wa wa mchana maanisha ulikuwa wewe umeruhusiwa kula Kwanzia asubuhi kwa hiyo hata saa 7 saa 8 saa tisa, saa 10 waweza kula na huyo msafiri pia ni hivyo hivo kwa alikuwa ameruhusiwa kula kwanzia asubuhi kwa hiyo anaweza pia kuendelea kula ikiwa ata, atataka hivyo waadha madhabu malik na in madhhabu ya imam malik wa shafii na imam shafi wa riwaya anil anil ahmad na pia vile vile ni riwaya kutoka kwa imamu ahmad walakin sheikh anasema lakini la yu'linu aklahu wala shurbahu asitangaze huko kula kwake wala kunywa kwake likhafai khafa'i sababil fitri kwa sababu imefitika sababu ya kula kwake yeye kuwa unakula una sababu kweli ya kukuruhusu kukuru kula mchana wa mwezi wa ramadhan lakini sababu hiyo watu hawaijui imefichika fayusa'a bi dhann na utakapoonekana unakula basi dhanna inaweza ikawa mbaya kwa kwewe watu wakakudhania dhana mbaya au yukta dhabi au watu wakafuta kile kitendo chako kwa sababu fulani amekula acha na lakini weo una sababu ya kula kwa sababu uko safari na umerudi na bado unaruhusiwa kula kwa sababu siku ile nzima ilikuwa wewe hauna saumu kwa hiyo usija ukafanya hivyo mbele za watu e, kwa sababu unaweza ukawachanganya watu na wakudhania vibaya kwamba wewe una imani na unakula mchana wa, wa ramadhan. au watu wengine wakakufata wewe kwa sababu labda e, wewe ni mtu mkubwa na watu wanakuangalia wewe kwamba ah, baba amekula chana mimi nile kwa hiyo ni mambo ambayo ya kuzingatia Huyu ni mtu ambaye tulikuwa tunamwelezea ni msafiri ambaye yeye amepewa hiari kati ya kula au kuu, kufunga na vilevile ataangalia hali yake ikiwa hali yake ni mbaya hawezi kufunga ni haramu kwake kufunga ikiwa anaweza kufunga anaruhusiwa kufanya nini kufunga na pia akitaka kula pia ameruhusiwa kufanya hivyo wallahu ta'ala usallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin subhanak allahumma